אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח, והרים ממנו בקומצו, מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח, ריח ניחוח, אז קראתה והנותרת ממנה, יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוך. לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותך מאישי, קודש קודשים היא, כחטאת וכאשם. כל זכר בבני אהרון יאכלנה, חוק עולם לדורותיכם, מאישי אדוני. כל אשר ייגע בהם, יקדש. וידבר אדוני אל משה לאמור, זה קורבן אהרון ובניו, אשר יקריבו לאדוני ביום המשך אותו. עשירית האיפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. על מחבת בשמן תעשה מורבכת תביאנה, תופיני מנחת פיתים. תקריב ריח ניחוח לדוני. והכהן המשיח תכתב מבניו יעשה אותה, חוק עולם, לאדוני כליל תוקטר. וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, זאת תורת החטאת. במקום אשר תשחט עולה,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 ואם בכלי נחושת בושלה, מורק ושותף במים. כל זכר בכהנים יאכל אותה, קודש קודשים היא. וכל חתת, אשר יובה מדמה אל אוהל מועד, לחפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף.